Це життійні теми. Вони в мене записані. Тепер про чудо. Про спитування, про підступ диявола, про матір Святого Катерину, про здобуття солодкої води з болота, про жінку, що випила з водою змію, про змія полоза, який поранив собі око, про лань, яку вбили паломники. Тут ще не все мною записане. Сам я був свідком двох чуд Загибель нашого співподорожанина Кузьми, який не виявив віри у святого Микиту. Смерть, а перед цим розкаяння розбійника. Прородства святого проголод та моровицю і сарану. Оце і все. Микитині учні слухали перелік з посиленою увагою. Теми розклав ти добре, але недостатньо, сказав Теодорит, бо знаєш не все. Отже, коли твоя згода, розпалимо тут біля вас вогонь. І хай кожен із учнів святого, окрім мене, а я своє оповів, розкаже по одному чуду святого Микити. Тоді звіримо, чи не залишилося чогось незаписаного. Матимеш змогу упевнитись, що своє послушання виконав. Хто тобі його давав? Уже казав святі отці Київський. Маю намір, переписавши києво Печерського патерика у Косіяновому відписі, докласти сказання про чудесні і визначні явища у православній церкві на нашій землі. «Для цього я і мандрую, і турбую розпитами людей». «Богоугодне діло чиниш», – сказав Теодорит. «Ми раді тобі допомогти». Усі кинулися збирати хмис, і через певний час запалало вогнище. Ми розсілися довкола, хто як міг, і почалися оповідки». Антоній розповів про одного жовніра із оружного супроводу князя Костянтина Острозького, який привів до святого, власне, приніс на плечах, був бо велетенського зросту і вельми потужний, свого ослабленого брата. Жовніра того звали Спиридоном Чайкою, і він молився того про брата. Преподобний же відрікався, бо не бажає зцілювати тілесних недугів, а тільки духовні. Тоді спереду Чайка заявив, що хвороба його брата не тілесна, а духовна, бо батьки їхні на старість були спокушені бісом і перейшли в аріянську єресь. Через це він гадає, що брат постраждав через батьківські гріхи, у яких обидва родичі пробували. Тоді святий звелів принести розслабленого до стовпа і запитав, чи відрікаєшся злочестя батьків своїх? Той відрікся. Тоді знову запитав блаженний, чи віруєш в отця і сина і святого духа? Розслаблений потвердив і це. Відтак блаженний наказав. Тепер устань. Тебе сюди брат приніс. А ти матимеш стільки сили, що понесеш брата. Відблиски вогню грали на обличчях, усі слухали з великою увагою. Ззаду почувся тріск, і з сутінків кущів почали виходити уломні та почварні, і німо застигали, як вирубані з дерева людські подобенства. Але майстер, що їх рубав, мав схиблений, густ Дивлячись на ці заумерлі в сутінках почвари, я раптом зрозумів те, що раніше відчував, але не міг сказати чи висловити. Хоч може й дивно звучить ця думка. Краса живе в ладному, гармонійно влаштованому. І чим ліпше і погідніше влаштовано образ, тим більша краса. Коли творив малюнки – Хоч би євангелістів, у Пересопницькому Євангелії я грав білим, синім, жовтим, червоним і зеленим.